Це моя робота. Я працювала з ним багато років. Він довіряв вам. Вас цікавлять події вчорашнього вечора? Запитуйте. Ви провели з Бартоном частину вчорашнього дня. Чи не здався він вам дивним? Скоріше, пригніченим. Він мав для того підстави. Його непокоїла справа Віктора знову зажадав грошей. Але то було не вперше, а містер Бартон був пригнічений більше, ніж завжди. Він хотів думати лише про вечерю. Чи не вбачали ви у цій вечері чогось незвичайного? Мені ця вигадка здалася екстравагантною. Джордж не казав вам, що вважав свою жінку вбитою. Ось чому він був дивним? Він отримав анонімні листи. І нічого не сказав мені. Він думав, що вчорашня вечеря підкаже йому рідний Джордж. А Розмарі. Ви переконані, що вона... Це здавалося таким очевидним. Нервова депресія. А того вечора вона ще потерпала від мігрені. Звідки ви знаєте? Я чула. Вона казала леді Олександрії та запропонувала їй таблетку. Розмарі проковтнула її при вас? Ні. Подякувала і поклала до сумочки. Ох, бідний Джордж. Адже він міг підозрювати мене. У вас були причини? Я любила Джорджа Бартона. А він і не знав цього. Смерть Розмарі мене вразила... Але горі я не відчула. А вчора, чи не помітили ви чогось? начебто доведено, що ніхто не наближався до Келл. Їй право нічого не... Ну не могла ж отрута потрапити в шампанське сама по собі. Може, це все-таки самогубство? Міс Мерль, я хотів дізнатися, чи не зможу бути вам чимось корисним. Дякую, полковник. Ви дуже люб'язні. Я хотів би, щоб ви знали, міс Мерль, головний інспектор Кемп, мій особистий друг, і він зробить усе можливе, щоб допомогти. Чому ви не прийшли на вечерю? Джордж підніс тост за Розмарі. Можливо, в цей момент я прийшла з ним. Привиди не кидають отруту в келихи живих. Але це неймовірно! Розмарі мала підстави покінчити з собою. Чекайте, покажу вам. Мій леопарди вам віддали. Стівену Фарадею, не Ентоні! Ви показували Джорджові листа? Чи я могла? Моя сестра. Ви зробили б найкраще, віддавши цього листа мені. Його опублікують? Не обов'язково. Цей лист – доказ того, що Розмарі покінчила самогуб. У всякому разі він засвідчує, що вона мала причину для... А в мене для вас новина, полковнику. Я натрапив на слід юної покоївки місіс Бартон. Маєте схильність допитувати дівчаток? Облисти жарт. Бетті чула розмову, коли Браун погрожував розмарі Бартон. Він говорив, що її примусять мовчати, якщо вона не забуде його справжнього імені.